Зла від нього ми не бачили, але й добра також. Ліву руку завжди підтримував правою, вона чомусь була тонша і майже не діяла. Нашою класною вчителькою була Анна Абрамівна, молода жінка з білої, прізвища не пам'ятаю, висока, струнка, з трохи видовженим обличчям, що було облямоване чорним волоссям. Сьогодні я впізнав у ній єврейку, але тоді я і слова такого не чув. Пам'ятаю, вона посадила мене на третій партій. Розповідала про те, що я вже знав, тож мені було нецікаво її слухати. Десь на холоші намацав реп'ях, принесений злу, і почав крутити в пальцях. Робив це механічно, думаючи про щось далеке від прописних істин, із якими знайомила першокласників Анна Абрамівна. І так само механічно, несподіваним рухом вказівного пальця послав реп'ях у напрямі вчительки. Він учепився в шовкову блузку на грудях, викликавши загальний регіт. Лише тепер отямився і зміркував, що своїм мимовільним учинком я, певно, зірвав урок. Вчителька трохи розгубилася, зблідла, та замить уже сміялася разом з усіма. «Спасибі, Руденко, за подарунок. Звідки ти довідався, що у мене сьогодні день народження?» Діти знов зареготали, а мені хотілося крізь землю провалитися від сорому. Коли Регі Тущух, Анна Абрамівна лагідно мовила. "Ну, посміялися й годі. Продовжуємо урок». Далі вона заговорила так, начебто нічого і не сталося. «Чого тільки я не набачився за своє життя, а цей, буцімто, дрібненький, незначущий епізод чомусь не стерся в пам'яті. І обличчя Анне Абрамів не досі пам'ятаю, хоч вона мене вчила лише в першому класі. І, мабуть, ніколи й на думку не спадало, що своєю стриманістю і тактовністю вона дала мені такий урок, який був важливіший за всі інші її уроки – Бояти все вже проходив у вітряку діда Самотоя. А десь у листопаді Юрівка загуламив бджолиний рій, що відчув поблизу ведмедя. Уже в одинадцятій роті і в Білій, найближчих від нас селах, почалося розкуркулення. І все ж якось не вірилося, «Що це правда? Хіба можна без невинних людей проти зими та ще з малими дітьми в дірявих телятниках вивозити до холодного Сибіру? Це ж вірна смерть!» На розвідку послали мого хресного Якова Бершака. Повернувшись, він потвердив – усе правда. Худобу і реманець забирали, а хатнє майно продавали з молотка. «Хто ж його купував? Невже знаходились люди, що ладні були скористатися з нещастя ближнього?» А таки ж знаходилися Звісно, мій незрілий мозок Нездатний був тоді до такої розсудливості Але я добре пригадую Нескінченні суперечки Поміж Григорієм і матір'ю Все одно не вірю Гарячково твердив Григорій Хтось у правительстві розбереться Хіба вони всі там подуріли Ой, сину, скрушно зітхала мати Доки сонце зійде Росаочі виїсть Та невдовзі прийшло й до нас Оте лихо Найпершим, звісно, розкуркулили Вірченка, найбагатшого господаря в Юрівці. Я пам'ятаю тільки Вірченка сина, І він був такий товстий, що його ледве ноги тримали. Возили в Руганськ на операції. Лікарі вирізали з його черева зайве сало. Коли в школі нам пояснювали, якими бувають буржуї, я завжди уявляв їх такими, як молодший Вірченко. Через те й не переймався з приводу розкуркулення, то мабуть справедливо. Та й взагалі я дуже вірив тому, що казали в школі. Це сердило Григорія, він сперечався зі мною, але його авторитет у моїх очах почав падати. Григорій був неписьменний, що він міг тямити? Потім взялися розкрукулювати таких, що про них ніхто й подумати не міг. Просто люди мали непогані хати, споруджені власними руками. Господарство їхні нічим не різнилося від сусідських. Селяни почали здогадуватися. То вже начальство їхні подвір'я під колгосп готує. Пізніше з'ясувалося. І під школу. До другого класу я пішов в одну з таких хат. Юрівка ділилася на дві нерівні частини, розмежовані широкою заплавою. Лівобережна частина називалася Великим хутором. Правобережна – Малим. Ми жили на Малому хуторі. До школи я ходив на Великий. Не пригадую, щоб когось розкуркулили на малому хуторі. Тут здебільшого жили шахтарі, для яких землеробство мало другорядне значення. Величезне подвір'я Вірченків, куди звозили реманент а також зводили худобу, відібрану в розкуркулених, містилося одразу ж за мостом.